Весної білокорі осокор зацвітає золотистими сережками, потім викидає шорсткі сизуваті листочки і здалеку здається сивим. Може, то в кроні його стигне печаль тих, кого немає серед живих. Він стоїть і дивиться на місце своє, і дивується його живучості, його силі, і радіє з того, що Київ устав із руїн, що нові світлі будинки і палаци звелися по обох схилах продавнього хрещатого яру, що зашуміли на пісенному хрещатику зеленими кронами молоді каштани і липи. Як йому приємно стояти серед такого зеленого побратинства, розкинувши широко вузлуваті руки свої, підставивши небу кучеряву голову. Він стоїть найстаріший серед юних дерев, Сизий від молодого листя вузлуватий осокор, і мавсилий ковзар грає думу на чутливих струнах співучої крони своєї. Весна щороку приходить до нього і приносить йому молодість. Ніжний і трепетний, він зустрічає сонячне погіддя, щасливий з того, що доля поставила його на такому в велелюдному місці. Поет і берези Невідомо, хто першим прийшов сюди. Чи берези – білокорі ніжній ласкаві, а чи він – відлитий у бронзі. Може, сам поет у мріях високих заблукав сюди, побачив цю живу і трепетну красу і облюбував собі затишне місце. А може, і маленькі берези пустуючи вибігли на галявину, і, вздрівши його, стали навколо поета зеленим хороводом. І так стоять вони, ось уже багато літу парку, що носить ім'я поета, і ведуть з Пушкіним таємничу розмову. Весною разом слухають солов'їв, а влітку вливаються теплими дощами і ловлять у руки блискавиці. Коли ж приходить осінь, Берези заплітають над головою поета золотий вінок, і тоді здається, що Болдінська осінь прийшла здалеку з синіх просторів Росії і зупинилася тут, чаруючи поета рідною красою, пам'ятаючи про те, як він любив цю лагідну пору. Поетичний чарівний куточок Росії виступає аж на широку заводь брест проспекту. І перехожі, і приїжджі, ті, хто відчувають красу, зупиняються і подовго дивляться на замріяного поета в чудовому колі рідних російських берізок. А може то й справді лісові русалії прийшли з Болдіна і стали поруч Олександра Сергійовича, скрашуючи собою його вічне буття і його натхненну пісню. Наливаються осіннім цвітом берези, Осипають ніжні полісткові червінці На плечі, голову і груди. То сама мати природа Увінчує поета золотавим вінком? Кам'яні баби Вони стоять коло музею, Вовчазні і навіть суворі, Ніби невдоволені тим, що забрали їх з силих могил дикого поля і поставили ось тут під стінами історичного музею. Кам'яні баби продавні свідки минувшими, які прийшли до нас із силих віків. Колись давно-давно невідомо хто скіфи, половці чи слав'яни виписали їх із каменю та й поставили на курганах як охоронців землі, а може як божества. Ті народи на світанні свого існування залишали по собі якісь сліди. Чи були це, скажімо, кам'яні велети на острові Пасхи, а чи на скельні малюнки в печерах, які люди залишали для віків. І добре, що і внасті свідки отої прадавньої культури, мовчазні кам'яні баби, що зійшлися з далеких степових могил на Київську гору, ніби на своє віче, І вночі, коли все спить, ведуть між собою тихі перемови на тому місці, де був колись дитинець, княжий палац Святослава, Володимира і Ярослава. Сталося так, що наша історія була сувора і безжальна, і мало що нам залишила. Але й те, що зціліла, багато говорить нашому серцю. Здається, кам'яні баби стережуть ті дорогоцінні скарби, які зібрані в історично-краєзнавчому музеї, Мечі орала, серпи і пищалі, хоругви і ясну зброю, якою народ вибурював волю, розривав важкі залізні пута. Самою долею їм призначено бути охоронцями історичних старожитностей. О, кам'яні баби багато б могли розповісти, бо багато бачили, багато знають, над ними шугали скіфські стріли, Пролітали дикі орди хозарів, печенігів і поливців. Бачили вони їх ще татаро-монголів, витоптану сплюндровану землю руську, сіяну білими черепами і кістьми, поламаними списами, потрощеними славянськими шоломами. Я часто думаю, чи не праматері-то наші давно закам'яніли від горя, які ждуть недіждуть з дальніх походів своїх синів, воїнів Руської Раті. Пройшли віки, а вони все ще ждуть. У них справді кам'яне терпіння. І добре, що стоять вони ось на цій горі, щоб бачили їх усі, щоб знали про них люди. Серед Дніпровського виру. Стоїмо поміж водою і небом. Стоїмо на рукотворній скелі, що звелася посеред ревучого Дніпра могутнім монолітом, як дивний витвір людського розуму і людських рук. Стоїмо з моїм сивоголовим другом, життей неспокійна юність якого пройшли на рештуваннях будов першої п'ятирічки і вляглися у величних спорудах Дніпрельстану. Він прийшов сюди з села з сокирою в руках, був теслею, бетонярем, електрозварником. Пам'ятаю, як ногами місили бетон, як насипали греблю грабарками, як невтомними мозелястими руками творили диво на Дніпрі. Перше радянське диво, що вразило увесь світ. Давно ти було. Тепер мій друг Сивий, але щороку приїздитість на ці береги і щоразу до схід сонця виходить на греблю, щоб помріяти, згадати минулі комсомольські літа. Сьогодні він розбудив мене на світанку, і ми удвох прийшли з ним на райдужну залізобетонну гаді. Щоб відчути красу першого Дніпрельстану, треба побачити його до схід сонця, коли вранішній промені заграють на гладі Ленінського озера коли здається, що дивна гребля підіймається з водяних випарів славути, говорить мій друг.